Donostiako berrogeita garren jazaldiaren 24n aldaketa irudikaduko dute Charles mm. Joyd eta Camasi Washington saxo jotzaileek. Izan ere, erabat leyendazkoak diren, musikariak bilduko badira ere, Miguel Martín, jaialdiko zuzendariak dioen moduan... Hemos hecho una apuesta por el jazz protagonizado por los musikos jóvenes y vamos a seguir por ahí. Jazzaren oraina, finkatzen ari diren musikari gazteen aldeko apustuarekin segituko dute. Hala, aurten zalantzarik gabe, izar nagusiak hasik laurogei urte bituen Memphiseko Charles Joy, zaxofo jolea izanen da... Donostiako jazzaldia saria jasoko baitulagun batean Trinitate Plazan ibilbide osoari egiten zaion aitorpen gisa. Baina jazzaldiko gune enblematikoena Trinitate Plaza, musikari gazteen agertokia izanen dela, iragarri bute antolatzailek Kamasi Washington jazz garaikideko artista importanteenetakoak Trinitate Plazan joko baitu igandean eta Belaunaldi berriko Gregory Porter eta Amysey Gray erre ariko dira. Trinitate Plaza jazzaldiaren bihotza izanik ere, kursaleko auditoriumean jazz ikonoak ere jasotzen Bituzte. Wayne Shorter, saksoa ostiralean, ebota astelenean Herbie Hancock pianu kontzertuarekin besteak beste. Halere, kontzertu jendetsuenak, zurriolako ondartzako jaineken agertoki berdean izanen dira urtero bezala. Bi mila emeretzi urtera bitartean berretsi baitu garagardo markak jazaldiaren babesletza eta hori ospatzeko, asteko hostirola untan azken berrogei urteotako pop-rock izen ezagunenetako bat aurkituko guzute, deep Pretenders.